Якась з п'янима розмова!» «І коли це трапилося?» «Увечері?» «Певно, вони давно там стояли?» «Чому так вважаєте?» «Олег, коли багато вип'є, розмовляє надто голосно. Я його ще з порога почув. А якщо б пили склянками?» «Можливо, і таке.» «Та ні, шашлики повторювали». Порожні брудні тарілки на столі стояли. Повідомлення зацікавило хаблака, проте, мови умисно не дбало. Ну що зійшлися люди, може раніше випивали? Не думаю, каріт, коли хильне, нестерпним стає. І хлопці це знають. Цурається. Тип не з кращих. Точніше... Пуркуль, зимку снігу не випросиш. Що спросили, хто ж із ними видавнистві не має справ? Паперу треба олівця чи копірки. До крота, ніби особисту послугу робить. Їй богу легше в магазині придбати, ніж на його фізіономії дивитися. Хаблак згадав тхорине обличчя завгоспа з окулярами на кінчику носа. Інтелектуалом його не звеш, погодився. Ще й на руку нечистий. Невже? Не можу твердити, але чув. На кожному кілограмі паперу грамів по п'ятдесят вигадає. Сказали б директорові. «Ах», – махнув рукою морочливо. Дивна позиція. Грюкнули двері і до кімнати увірвався ситник розчервонілий, волосся оджини, кинув портфельне стіл і лише тоді побачив хаблака. Якось одразу знітився, пригладив чуприну, подав руку спочатку Ласюкові, потім ледь полагавшись капітанові. Всіх за стіл, висунув шухляду і відразу засунув назад. Дістав із портфеля папку, розв'язав тасьми. Чи то Ласюка почала обтяжувати розмову з капітаном. Чи зрозумів, що хаблакові треба побалакати з ситником, удав, що має якусь справу, і залишив їх на самоті. Ситник витягнув з папки рукопис, почав гортати сторінки, та робив це автоматично. Хаблак куточками очей бачив, як ситник скоса зіркав на нього. Пауза затягувалася, хлопець почав трохи нервуватися. Це лило воду на хаблаків млин, і капітан сидів, даючи, що розглядає щось за вікном. Нарешті зітхнув скрушно, повернувся до ситника і запитав. «Ви знаєте, хто я такий, Олег Павлович?» «Ну, хто ж вас не знає? Тепер найпопулярніша фігура у видавництві, відповів з викликом, комісар Мегре». Вважаєте до комісара мені далеко. Я нічого не вважаю, вважати не хочу. Яке мені діло? Хаблак ще раз зітхнув. Клята чаша, мовив. Тепер шукай її сто років. Невже? Як крізь землю провалилася. Ситник посміхнувся, але якось вимучено. Дивна історія, сказав невпевнено. Дивна, не дивна, а неприємна. Та знайдемо. Звичайно, знайдете, чомуся ж зрадів ситник. Я так вважаю. Колись і десь вона обов'язково вирине. Вся її цінність у тому що дві тисячі років. Срібло на зливок переплавляти ніхто не стане. Скільки те срібло коштує? А так, скільки ж? Певно, не одну тисячу, і не дві, і не десять. Звичайно, кивнув Хаблак, два мільйони, як мінімум два, у доларах. У ситника округлилися очі. Не вже? Видихнув. Ніколи б не подумав. Але ж кому продати? Так, це важка справа. От і кажу. Все одно десь вирене. А якщо за кордоном? Вважаєте? За кордон вивезти треба. Складно. Звичайно складно. Хоча всяке буває. Ситник замислився. Тепер за кордон багато народу їздить, сказав роздумливо. За всіма не вгледиш. Такі гроші. Нервово зім'яв аркуш паперу. Так посміхнувся хаблак небез'єхидства, і на машину вистачило б, і на джинсові костюми, на все життя, на все життя, повторив ситник і облизав